«Щасливо!» – Гощинський підвівся, подав руку Августові. «Якщо будеш в Ожидові, то передай моє вітання Владиславові. Я ще не встиг відповісти на його листа. І скажи йому, – він цікавився, – що від Анни немає ніяких чуток. Десь-то вона їздить Європою з Моцартом. Може, вже й заміж вийшло? Жаль, що так сталося між вами!» Гощинський промовчав. «Я ж тепер зверну увагу на чоловіка, який весь час сидів мовчки, скрадливо, обсервуючи присутніх. «Мені вас представляли, та ви мовчите, і я забув», – підійшов Северин до Сухоровського. «Поручик кавадрійського полку капітана Бельовського», – відрапортував, підводячись в бравим виглядом і простецькою зухвалістю, шокуючи Гощинського. Той невдоволено морщився, дослуховуючи рапорт. «Зв'язковий між князем Чарторийським і конспіративними ложами на Львівщині, Міхал Вайда». «Маю доручення від князя до пана Сіраковського. Може хочете щось переказати йому через мене?» Чолов Гощинського розпогодилося. Підожіть хвилинку», – сказав. «Я таки напишу владисливові листа». Гості чекали мовчки. Тривога добиралася до їхніх душ. Генерали покидали військо. Гощинський подав конверт Сухоровському і на мить спинив на ньому свій погляд. «Звідкись вас знаю». «Чи міг я коли-небудь з вами зустрічатися?» – спитав. «Колись ми були здалеку знайомі. То давні часи. Пан Аус теж мене не пригадує, нас було багато. Але, може, пам'ятаєте? Польських офіцерів, гренадери австрійської прикордонної застави впускають на свою територію, а гейманих жовнірів стягують з коней. О, Боже, як не пам'ятати? А той ваш нерозлучний приятель, полковий коваль – Хапається руками за кущ лозини, гренадери волочуть його за ноги, кущ виривається з і тягнеться за нещасливцем на російський бік. Як він розпачливо кричав тоді. Я того Лементу ніколи не забуду. Міхале, міхале, що я без тебе буду робити? За кілька років Йосип утік з Нерчинських рудників. Нас тоді знищили. Тебе знищили северини, терпко проказав Словацький. То, може, хоч тепер ти зрозумів мою поему? Гощинський не відповів. Провів гостей до виходу, пропустив Едварда й Августа на веранду, а до Сухоровського сказав. Затримайтеся на хвилинку, пане Міхале. Западала тиха ніч над Ожидовим. З Олеського замку і запустілого дворища дідича Оруського долинали нудне погукання сов і злобний регіт пугачів. На душі пана Сираковського було маркітно, і він не мав бажання заходити до візитової зали, де зібралися пані і панове з сусідніх сіли містечок на раут. Цієї миті він не бачив жодного сенсу в галасливих зібраннях, де ніколи не було одного лідера, всі ставали провідцями, як над розборових конвокаційних сеймах, і ніхто не мав впливу на розмаїті, мудрі й абсурдні задуми патріотів. Донині пан Владислав чекав на Гощинського, який єдиний міг приборкати своїм авторитетом славільну шляхту. І раптом обірвалася надія. Він все ще тримав у руці листа, наче сподівався, що прочитає ще раз і таки натрапить хоч на обіцянку. Знав, що подібні сподівання марні. Пані Анеля теж не вміла розрадити чоловіка. І вимовив Сираковський приречено. Северин із Сивілли перемінився на сіру монашку. Це трагічно. Тим часом Вагдевич у відведеному для нього кабінеті на мансарді читав і ще раз перечитував листа від Юлії. Був щасливий, що десь вона є і думає про нього, та водночас почував себе незмірно скривдженим, бо ж не обіцяла Юлія коли-небудь прийти до нього. Я довго думала, пане Янку, про нашу фатальну зустріч, котра була задумана як жарт розбещеного франта, а перемінилося в драму. Мене пойняло тяжке кохання, від якого ніколи не визволюсь, а ти, якщо кохаєш теж, то вважай себе вчиненій над нами нарузі щасливим, бо нічого немає світлішого від любові, і в мужній тузі виростай на велику людину. Я не знала до першої нашої розмови, хто ти насправді, та уздріла твоє мудре чоло, безодні очей, порив і наївність, і покохала з першого погляду. Ти одружуйся, Янко, це тобі конче потрібне. Але про мене пам'ятай. Ваялевич перечитував листа знову і знову. Туск, який спочатку здавив серце, поволі розсмоктувався, немов полиновий напій, що згірчуючи додає здоров'я. Іван відчув, як дивна доброта навально вливається в нього, переповнює і вихлюпується на цілий світ. І немає в тому світі ні лиха, ні злоби, немає і ворогів, і милим йому серцю знову стає пан Юзеф, Без якого ніколи не пролетіло б крізь Іванове життя Зеленокоса літавиця. Іван теж відчув, як злушується з його душі Нехідь до Гушалевича. Хай собі мудрує, а якусь користь людям таки принесе. Добра й чарівна пані Анеля стала йому ближчою, ніж сестра. Все на світі враз задихало миром і любов'ю, І віддалився в нереальність суворий образ Маркіяна і від цього на душі стало легше і вільніше. До Іванової свідомості добиралося скорботливе відчуття першинства. Від цього ставало солодко і соромно. Проте й сила прибувала. І зрозумів теж Вагелевич, що та роздвоєність, в яку він колись під час дискусії Маркіяна з заглядав заглядавним у глибоку розщелину,